يا من شغلتهُ الأهواء باب للتوبة أسلم اذكر يوما لا تقوى عنه الله ان تندم اذكر لا تقوى عنه الله ان تندم سلم للذي سوا كل الناس من آدم يا محسن ذلك قل هذه سبيلي ادعو الى الله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 ان ان تحب الله إكراما استوديو استوديو سبيل قالوا أو لم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 <متوسط> الله والاسلام <هو> <متوسط> الله والاسلام <هو> احب <متوسط> الله والاسلام <هو> احب <متوسط> الله والاسلام الله والاسلام الله والاسلام الله والاسلام احب الله الله والاسلام احب Mi smo od vjerovjesnika zavjetnihovu zeli i od tebe i od Nuha i od Ibrahima i od Musa i od Isa sina Marijamina mi smo od njih čvrst zavjet uze يا اي قطاره جحافلهم كتايبهم موشتوانи слушаоци студио себил има част и zadovoljstvo да вам представи нова аудио kazivanje o allahovim birovjesnicima kazivanje ejubu alejhi selam quransko kazivanje o ejubu alejhi selam Spomenuto je u surama el en i Sa'at. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, predajamo od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ćemo kazivanje o Ejubu alaihi sallam. Ejub je sin Meusa, on sin Razika, on sin Ezava, a on je sin Ishaka Nisaka. Ali Selam Eyyub Aleyhi Selam je bio Bizantijac Od njegovog pradjeda Ezal Sina Islaka Aleyhi Selam, Svi Bizantijci vode porijeklo Stanovali su na prostoru Današnje Sirije Za Eyyub Aleyhi Selam se sigurno zna Da je bio Allahov poslanik Uzvišeni Allah kaže Mi objavljujemo tebi Kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. A objavili smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i potomcima, i Isau i Ejubu. U Fesiri kažu Ejub je bio veoma bogat. Posjedovao je sve vrste i metka, krupnu i sitnu stoku, robove i velike površine zemlje u Havranu, južno od Damaska. Cijel taj kraj bio je njegov. Imao je sedam sinova i sedam kćeri. Bio je izuzetno lijep, a i zdravlje ga je veoma dobro služilo. Ljudi su ga mnogo voljeli i poštovali. Imao je sve što čovjek može poželjeti na ovome svijetu. Nakon toga, Allah uzvišeni ga je iskušao velikim iskušenjem. Potpuno je nestao njegovi metak. Svih 14. djece je umrlo. Svih blagodat je liše. Čak je iskušan najredličitijim nevoljama na svome tijelu, od koga su mu samo srce i jezik ostali zdravi. Pored svega toga, On je bio saburli, uzdao se u Allaha uzvišenog i činio zikr danju i noću. Njegova bolest je potrajala tako dugo da su ga napustili najbliži prijatelji, pa je izveden iz svog grada i ostavljen na jednom smetlištu. Svijetka je prestao obilaziti, tako da nije ostao niko ko bi s njim saosjećao, osim njegove žene, koja je pazila na svoje obaveze prema njemu, i sjećala se kako je on prije toga prema njoj bio dobar i milosti. Njena vjera u Allaha uzvišenog i ljubav prema njegovom poslaniku nisu joj dozvolili da ga ostavi. Ona ga je čuvala i brinula se o njemu. Obilazila ga je, pazila i pomagala mu da obavlja nuždu i drugo što mu je bilo potrebno. Ali i njeno stanje se pogošalo, ponestalo joj srestava za život tako da i sama morala služiti svijetu da bi nešto zaradila kako bi ga mogla nahraniti i pružiti mu ono što mu treba. Ona je strpljivo podnosila gubitak bogatstva i djece, nesreću koja je pogodila njenog muža, škrtost bogatih i služenje drugima nakon sreće i blagostanja u kome su bili poštovanja koje su uživali. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Hakim prenosi od sada Ibn Ebi Vekasa, radijallahu anha, da je Allah uposlanik sallallahu alihi vasallam rekao Najteža iskušenja od ljudi imaju vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim najbolji za njih, pa onda najbolji za njih. Čovjek se stavlja na iskušenja prema čvrstini vjere. Ako je čvrst u vjeri, povećamo se iskušenjem. Njegovo iskušenje je trajalo punih 18 godina. Sve nevolje, ejjubu, aleih i selam, su samo povećale sabor, nadu da će biti nagrađen za to i zahvalnost hvalnost Allahu uzvišenom. Njegov sabor na nevoljama koje su ga zadesile navodi se kao primjer. Esuddi kaže, meso je otpadalo njega. Žena mu je donosila pepeo i posipala ispod njega. Kada joj je dodijalo, rekla mu je, jube, kad bi zamolio svoga gospodara, sigurno bi te izliječio, on joj je odgovorio. Uživao sam u zdravlju 70 godina, pa zar je puno da 70 godina osaborim radi Allaha? Nju je zabrinjavao ovakav ej jubov, alaihissalam, odgovor, jer je morala služiti svijetu za malu naknadu, I tako ga hraniti Ejubovalih i selam ženam, Izgubivši svaku nadu Izlazak iz Belaja Jednog dana mu je rekla Do kada će trajati ovo iskušenje Ejubovalih i selam se zbog ovoga Naljutio I zakleo sa Allahom uzvišenim Da će je kazniti sa stotin udaraca bičem, Ako mu se Allah uzvišeni smiluje I vrati mu zdravlje Pitao ju je Kako se može suprostavljati Allahovoj odredbi ka qasdi fastajib li du'ai wahimak abghi ya ilahi rajian wahimak abghi i selam zena i bojeci se da na njih ne prenese bolest jer ga je obilazila i s njim dolazila u kontakt, svijet joj više nije davao nikakva posla. Kada više je nikot koga nije nalazila posla, kćeri jednog bogataša prodala je svoju platanicu za hranu. Kada ju je donijela Ejubu, alaih i salam, on ju je upitao. Odakle ti ovo? Ona je sakriši istinu, rekla. To sam dobila služeći ljudima. Ni sutradan nije mogla naći posla pa je i drugu pletenicu prodala za hranu koju je donijela, ej jugu, i selam, opet sakrivši istinu od njega. Međutim, on se zakleo da neće jesti dok mu ne kaže odakljive hrana. Ona je tada skinula makramu sa svoje glave, pa je on, kad je ugledao njenu obrijanu glavu bez kose, zamolio Allaha uzvišenog. Gospodaru moj, mene je snašla nevolja, a ti si od milostivih, najmilostiviji. Ljudi su govorili, mora da je Ejub učinio nekakav grijeh, kakav na svijetu niko nije učinio. Pitali su jedni druge, šta bi to moglo biti? Ibn Ebi Hatim navodi da je Abdullah ibn Ubejd rekao, jednog dana su Ejubova dva brata došli da ga obiđu, ali mu zbog neugodnog mirisa nisu mogli prići. Zastali su podaleko od njega I jedan od njih je rekao Da je Allah znao da od Ejuba ima ikakvog hajra Ne bi ga na ovako iskušenje stavljao Ejub se zbog njihovih riječi ražalostio Kao nikada do tada I rekao Bože, ti znaš da nikada nisam zanoćio sit Znajući za nekog gladnog Pa potvrdi da istinu govorim pa je to s neba, dok su njih dvojica slušali, bilo potvrđeno. Zatim je rekao, Bože, Ti znaš da nikada nisam imao dvije košulje, znajući da neko nema šta obući, a da mu nisam jednu dao, pa potvrdi da istinu govorim, pa je i to s neba, dok su njih dvojica slušali, bilo potvrđeno. Zatim je Allah upadajući na seđdu, rekao Bože tako ti tvoje veličine nemoj da svoju glavu podignem svedok me neizličiš i zaista svoju glavu nije podigao svedok nije bio izličen Allah uzvišeni mu se smilovao zbog njegovog velikog sabora skrušenosti smirenosti i konstantnog kajanja objavio mu je na mjestu gdje je bio Udari svojom nogom eto hladne vode za kupanje i piće. Oni uradio što mu je naređeno i udario nogom o zemlju, pa je Allah dao da provrije izvor hladne vode. Zatim mu je naredio da se njome okupa i tako je izliječena spojašnost tijela. A zatim mu je naredio da se napije s tog izvora i tako je izliječena unutrašnjost tijela. Allah uzvišeni je od njega otklonio njegovu bol, teškoću, patnju i bolest i dao mu i vanjsko, i unutarnje zdravlje, i izuzetnu ljepotu. Allah uzvišeni je Ejub a.s. zaodjenuo dženeckim okrtačem, pa se Ejub a.s. povukao i sjeo po strani. Kada mu je žena zakasnivši tog dana došla, nije ga poznala. Rekla mu je, Allah te blagoslovio. Jesi li gdje vidio bolesnog Allahovog vjerovjesnika? Možda su ga se psi ili vukovi dograbili. Nekoje vrijeme s njim razgovarala, pa mu rekla: Tako mi je Allaha, sličnij čovjeka njemu kada je bio zdrav, od tebe nisam vidjela. Onju je odgovorila: Pa to sam ja. Zašto se smijavaš sa mnom? Allahov grobe. Pitala je ona, a on joj je odgovorio, Allah mi je vratio zdravlje. Vehb ibn Munebih kaže, Allah mu je vratio i njegovu porodicu, kao što u Kur'anu kaže. I dado smo mu milošću našom, njegovu čeljat i uz njih još toliko. Alaa Mu'iz, kažu da je Allah uzvišeni pomrleo živio. A drugi kažu da ga je darovao novim potomcima na svijetu u zamjenu za koji su pomrli. Mudzahit kaže: Allah uzvišeni mu rekao, O Ejub Tvoja porodica je u džennetu. Ako hoćeš, vratit te njima. Ako pak hoćeš, ostavićemo ih u džennetu. A tebi ćemo onoliko koliko ih je bilo nadoknaditi. Odgovorio je. Ostavi ih u džennetu. Ostavini su u džennetu. A na dunjalu kumu je nadoknađen isti broj njegove čeljade. Allah uzvišeni je povratio Ejubovoj alehislam ženi mladost i produžio život. Pa je Ejubu, alehislam rodila još 28 muških djece. Allah uzvišeni mu je vratio i veliko bogatstvo. Ibn Ebihatim ibn Hibban prenosi od Ebu Hureire radijallahu anh da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Kada je Allah izliječio Ejuba, oba su ogaje zlatnim skakacima, pa ih je on počeo kupiti i trpati u svoju odjeću. Tada mu je bilo rečeno, zar se nisi zasitio? A on je odgovorio, gospodaru moj, a ko će se zasititi tvoje milosti? Uzvišeni Allah kaže, i uzmi svojom rukom snop i njime udari. Samo zakljetvu ne prekrši. Mi smo vidjeli da je on saburli. Divan je on robio i mnogo se kajao. Ovi mu je Allah uzvišenje naredio da uzme uže u kojem je uvezano sto slamki i da njime jedan put udari svoju ženu, pa da to bude umjesto stotinu udaraca bičem, kao što se bio zakleo da će učiniti. Eju selam je na ovaj način ispunio zakljetvu i izvršio ono zašto se Allahom uzvišenim zakljao da će učiniti. Allah uzvišenim mu je dao olakšicu zbog iskrenosti, milosti i ljubavi njegove žene prema njemu. Muđahid kaže, Allah će na sudnjem danu Sulejmana uzeti kao dokaz proti bogataša, Jusufa kao dokaz proti bludnika a Ejuba kao dokaz protiv onih koji su imali iskušenja. Ejuba, aleyhisselam, je umro kada je imao 93 godine. Ejuba, aleyhisselam, je umro kada je imao 93 godine. انت مهدوم المنابر امتي يا ويحك